Поділитись немає з ким. Я принц Униліо. Тихо піднімаюсь в номер і відкриваю конверт Ігоря Львовича. За що ж Господь позбавив мене цікавості? У конверті 600 доларів і номер телефону. А чому 600? Не круглий Вигоря Львовича, світосприйняття. Але за такі гроші можна і зателефонувати. Хоча я зателефонувала б і так. Повертатися ж мені також літаком. Угода є угода. Глаура сказала, що телефонувати з номера дорого. Я виходжу з готелю. Спека? Раніше я просто не знала, що таке спека. А чи вистачить арабам нафти, щоб натягти над країною тент і поставити кондиціонер у космос? Навіщо їм сонце? Адже вони, здається, нічого не вирощують. У затінку краще зберігається нафта і я. Телефонна картка коштує 10 дархамів. Це вже мої гроші. Треба вчитись рахувати. Повз мене проїжджають машини. Поганих немає, тільки гарні, гладенькі, блискучі. Посеред машин стою я. Алло, Ігорю Львовичу, вітаю вас. «А це ти, Катю?» У день відльоту Ігор став зі мною фамільярним. «Як це я забула?» «Я погоджуюсь». «У мене до тебе справа. Я не хочу, щоб Марк повернувся. Він продається, Катю. Сто-двісті тисяч. Проміжок за рахунок розв'язання проблеми. Зрозуміло?» Його голос не схожий на фанфари. Втомився хлопака від думок і пропозицій. Жартує. Маловато буде, сміюсь я. Я всім запропонував, всі погодились. Ціна непогана, говорить він переконливо. Я згідна. Ні сіло, ні впало, погоджуюсь я. Згідна. Я залишу його тут. Я підкладу в чемодан наркотики і стукну на митниці. Якою мовою цікаво. І чи вважається екстазі наркотиком на Сході? «Мене не цікавлять деталі», – сухо говорить Ігор Львович, і не кладе слухавки. Чекає. «Що ще?» – питаю я. «Я радий». Він робить довжелезну паузу вартістю у п'ять дирхамів. Автомат лускає хвилини, як горішки. «Я радий, що обійдеться без крові». Здається, я переборщив. Мене пробуває думка геть жарти. Ігорю Львовичу, що за дурниці? Кричу я навіщо? От і ще. Сьогодні мене переслідує тиша. Обрив на лінії. Так не буває. Я купую ще одну телефонну картку. Він мене збагатив, він мене і розорить. Запанує справедливість. Нехай живе хоч хтось. Я заходжу про холодний безалкогольний бар, в якому Горбачов, мабуть, радився за лахом. Мені б випити зараз. Але ліньки... Ліньки протягти ноги навіть 10 метрів. А я, мабуть, підкладу йому наркотики. А що? Вихоплю в Єгоря грошики і вислизну. А Марк викрутиться. Не може. Краще релашку в воду, передозуваннячко, відкритий шлагбаум біля воріт раю. Клятву Гіппократи я не давала, хворіла. Марку сподобається. Він сам цього хоче. Я, Чіп і Дейл, прийшла на допомогу. Кожен бачить те, що йому показують. Марк живе у ривками. Я просто трішечки збільшу між ними відстань. Прийшов би він чи що? Нудно. Так завжди. Ходять десь то дубаями великі гроші. Ані собі, ані людям. Я чекаю сутінків у номері. Колись настане вечеря. Горілка зробила свою чорну справу. Я пливу. У двері стукають. Я знаю, Лаура. Переживай, щоб я не проспала.